Переконував сам себе автовізії, але на зміну йому мають прийти здорові сили, а не заражені комунізмом та інтернаціоналізмом так звані демократи. А хто здорові сили? запитував сам себе пошукувач сенсу життя автовізії Саміленко. Невже вони? Онуки Святослава? По-перше, тероризм це погано. Це ж треба живих людей вбивати, хоча вони й винні, але хто ти чоловіче, що береш на себе право розпоряджатися тим, що не твоє, а не твоє все, що не ти? Так і Назарій Кравченко вчить, хоча і не є членом його бригади апостолів. Але варто прислухатись все, що не ти не твоє. А чуже життя не моє. Отож, як я можу його переривати? Навіть якщо Каган-імператор Святослав – мій рідний дід. По-друге, ці онуки дуже законспіровані. Навіть мені, який брав інтерв'ю одного з їх лідерів, їх не знайти. Вступити в церкву іній світла і стати одним з апостолів Назарія Кравченка? Ех, якби я не бачив Назарія у п'яній іпостасі. Скільки з ним випито-перепито, мабуть, Мені не вдасться увірувати, що він – син Божий. Якщо треба, я допоможу йому нести дубовий хрест на гору Цицину, але треба ще щось шукати. А може, є в Чернівцях анархісти, згадав собі раптом на автовізії, опозиціонери. Але не так звані демократи, радикали, але не бандити, революціонери, але не екстремісти, як вони самі себе тестують. Чому не спробувати? Автовізій зайшов у вогкий підвал на вулиці короля Данила Галицького і опинився в так званому штабі Чернівецького осередку вільних анархістів Південно-Східної Європи імені товариша Махна Нестора Івановича. «Добрий вечір», – сказав несміливо до публіки, яка сиділа за столом і малювала листівки. «Салют! Ти товариші буржуа!» – звернувся до нього хлопець, років 45 у чорній запраній майці, джинсах та у білих черевиках для занять спортом. Він курив російські папіроси і раз по раз поправляв свої окуляри пенсне на перенісці та революційним жестом відкидав назад довге прямене мите волосся. «Я прийшов, аби боротись», – відповів так, як його вчив приятель, фахівець з питань політики та політиків, журналіст Марлен Володимирюк. Анархісти галасливо його оточили, а це були хлопці та дівчата всі якогось дегенеративного вигляду, худі, прокурені, нестрижень, і почали навперебій давати йому урок політосвіти. Ти знаєш, чому анархія мать порядку? Тому що весь безпорядок, безлад та свабілля від влади. Влада – абсолютне зло. Держава – інструмент геноциду. Свобода або смерть. Людина сама встановлює собі закони і за ними живе. Якщо ти сам встановив собі закон, то чи будеш його порушувати? Свобода або смерть? Зруйнуємо всі держави і встановимо вільну республіку самоврядних комун земної кулі. Свобода або смерть? Вирішала одна дуже експансивна дівчина років сорока. І все щільніше і щільніше терлась об автовізії своїми гострими ребрами. Бог сотворив людей, анархізм робить їх рівними. Анархія – мать порядку і вічність справедливості. Анархія – мать порядку і отець народів. Земля має належати тому, хто її обробляє. Так вона їм і так належить. Кому ж іще? Нарешті вловив паузу в їх колективному монолозі автовізій і вступив у дискусію. Ха, заперечив анархісту Пенсне, але ж батраківці-соляни наймають? Так же ж наймають сезонних робітників?» – не переставав дискутувати автовізії. «А цим ніхто не винен, що вони не хочуть володіти землею». «Ось бачиш товаришу», – співчутливо промовила дівчина з ребристим бюстом. «Скільки ще в тобі буржуазний, і скверний. Я буду її з тебе видушувати по краплині». «Висмоктувати вона буде», – цілком серйозно додав анархіст з очима пасивного педераста. Я теж допоможу тобі стати політично свідомим. Саляни, не вгавав анархісту Пенсне, це апріорно буржуазний елемент, тому ми мусимо їх ліквідовувати як клас? спитала автовізій.